аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо наші мандри разом із героями книги Клайва Стейплза Льюіза «Остання битва» циклу Хроніки Нарній Розділ 10. Кому вийти у хлів? Цієї миті Джил раптом відчула, ніби щось лоскоче їй вухо. Виявилося, єдиноріг. З усіх своїх кінських сил він норовив, не зриваючись на іржання, їй щось прошепотіти. Прислухавшись, вона мовчки кивнула і навшпиньки стала пробиратися назад, туди, де їх смиренно чекав віслюк верть. Там вона... Потай обрізала ремінці, що тримали олив'ячу шкуру Ох, пізнав би ослик починків шлиха Якби втрапив на очі у тому непоказному вигляді Після тієї обмови, що на нього звів круть Добре б ще відтягти цю шкуру кудись якнайдалі геть від очей Але для Джил то було уже непосильне завдання Єдине, що їй вдалося це заштовхати шкуру що найглибше у густий чагарник. Потім вона подала віслючку знак іти за нею, і вони уже разом повернулися до решти. Тим часом Круть продовжував свою палку промову. Після того, як сталося це облудне святотатство. Аслан, е е е та шлан, дуже розлютився Він розлютився не на жарт Надто вже, каже, був він добрий до всілякого звіра Коли з'являвся тут мало не ночі Аби найдрібніші звірята на власні очі могли мордозріти його Так от, відтепер він з'являтися не стане Ну і що? «Ви задоволені? Дочекалися?» І виття, і нявкіт, і виск, і ковікання, і рохкання прокотилися луною у відповідь на його слова. Та нежданно негадано серед жалібного хору неструнких голосів про лунабі гримкий регіт. «Хо-хо-хо! Та ви лиш послухайте, що верзе ця цікавенька мавпочка!» Перекриваючи багатоголосся, долинув нарешті розумний голос. «А ви й вуха порозвішували! Але ж ми-то знаємо, чого наш вождь над усіма мавпами мавпа не хоче виводити до нас дорогоцінного аслана! А ось чого! Його там немає! Немає, як і не було! А були недотепний віслюк та стара лев'яча шкура!» яку ваш господар сам і примавпував бідоласі до горба. А тепер то шкура бозна де подівалася, от він і не знає, як викрутитися. По той бік багаття Тіріан не міг розглядіти облич, та ладен був заприсягтися, що це не хто інший, як Гріфл, ватажок гномів. Його здогадка підтвердилася за якусь мить, коли дружній гурт гномів заходився підтримувати свого ватажка, скандуючи по складах. «Не знає, не знає, не знає, як бути!» «Ану цить, цить ви, створені з пороху!» Перекрикуючи усіх івся втрутився Таркан Ріжда. «А ви, славні звірі нарні!» «Слухайте мене! А то я накажу своїм яничарам, і ви скуштуєте у мене ятагана! Ваш володар, напевне, вже вам розказав про мерзенного і брехливого віслюка, і ви уявили, що раз не справжній цей, то справжнього і зовсім немає? Нема, мовляв? Та ж она за моєю спиною у хліві немає? Тож тремтіть нечистивці. «Тріпотіть!» «Ой, ах, ох, ох!» На різні голоси затріпотіли звірі Але гноми свояли на своєму «Вгамуйся, но ти, смаглолицей!» Гукали вони у відповідь «Нехай твоє ручне мавпеня покаже нам, що там у хліві! Власні очі – кращий свідок! Так кажуть у нас у гномів!» Намить запала пауза та у неї втрутився круть. «Ви, гноми, але не гадаєте, Що тут найрозумніші Та найхоловніші, га? Однак стривайте, Постривайте! Я ж не стверджував, що якщо Ташлан не хоче Бачити вас, То і вам його не побачити. Аби хто хоче, Може із ним побачитися Хоч зараз». Зібрання принишко Проминула тягуча хвилина, і тишу відважився порушити ведмідь. «Щось я погансько розумію», – спантеличено пробасив бурмило. «Я думав, тут говорили». «А, він думав», – перекривив його круть. «Наш ведмідь не тільки спить та лапу все». Він ще й думає Нечувана річ Ведмідь думає -ха -ха. Так от, слухайте ви всі Кому ведмідь не наступив на вухо Ви і справді зможете зустрітися із Ташланом Та коли він уже урадив, що не буде з'являтися сам То ми повинні вирішити, кому йти до нього Ура, ура! Відразу гаркнула добра дюжина горлянок Хвала нашому пану, ми знову побачимо ослана, І він побачить нас, так і він змінить гнів на ласку І стане все, як і було І тут защебетали пташки, загавкотіли навперебій собаки Подущав шум гам, знявся необийкий гармидер Усі разом посхоплювалися із місць Ще трохи, і вони б'юрбою поринули у середину хліва, проте... Проте всіх зупинив відчайдушний крик крутя. «Назад! Кути ви! Не всі одразу!» Звірі зупинилися. Багато хто так і заумер, хто із піднятою лапою, хто із хвостом, яким таліпав -то до того. І усі голови повернулися в один бік. «Я думав, тут кажуть», – почав було ведмідь, та Круть знову перервав його на півслови. «Овійти може кожен, але тільки по черзі. Ну, хто перший?» «До речі, попереджаю, я зовсім не ручаюся, що він у доброму гуморі. Від того часу, як вчора він проковтнув настирливого короля», він ходить і облизується, а сьогодні зранку до того ж він і без ліку рикав, тому особисто я до нього тепер не попхався б ні за що на світі, та кожному вільно чинити, як він хоче, но... То хто сміливий? Тільки потім не нарікайте, що я не казав, якщо вас раптом проковтнуть за одним прислідом Або ж спопилять на місці жагливим поглядом, ге? Але то вже ваша справа Ну, то хто? Хто піде перший? Може, хтось із гномів? А? Щоб зелений крокодил ділі-ділі та й за носа ухопив? Посміхнувся Гріл «Уже для нас ти там припас! Діли-діли, не банан, а ананас! Звідки нам знати, хто там у тебе?» «Ох-ох-ох!» – ох, удавано заохкав Круть. «Гноми негідливі, гноми в нас догадливі! Говори-не говори, розуміють, що в хриві!» «Ага, отже, все ж таки там хтось є, так?» Але вже коли не гноми, то невже у нас не найдуться хоробріші звірі? А то ви хвилину тому такий галас тут знімали. Що ж тепер принишкли? Ну, то хто піде першим? Та звірі всі немов води у рот понабирали. Вони боязко поглядали один на одного. І навіть потрохи позадкували подалі від небезпечного хліва Хвости їх уже не вимахували Багато хто їх взагалі підібгав Круч мандрував від однієї з грайки звірів до іншої І під'южував сторопілих Ай-яй-яй, ой-яй-яй, -ой -ой. мавпував він а я то гадав, що тут повнісінько охочих зустрітися із Ташланом біч-наміч. Але, здається, всі разом передумали, ні? Тір'ян відчув, що Джил намагається шипнути йому щось на вухо. Він нахилив голову нижче. Як ви думаєте, що там всередині? Хм, та хто ж його знає? Невесело посміхнувся він. Та от хоча б... Двійково страханців із шаблями обабіч біля входу. А що, коли там те саме страхітливе створіння, яке зустрілося нам у дорозі? Невже та ж, видихнув Тірян, та нам того не дізнатися. Одначе, дитино моя, не печальмося. Зрештою, ми всі коли небудь повстанемо перед очі Аслана. Істинного Аслана. Тим часом на галявині сталося дещо дивовижне. Рудий кіт, або ж по-простому рудий, раптом виступив вперед і анітрохи, трохи не вагаючись заявив. «Коли сміливих немає, то з вашого дозволу, мр, піду я». Усі зойкнули і вирячилися на нього. Ова, яке крутіство, сір, шепнув погін королю. Ось вам і свідчення того, що кіт не останній писок у змові, якщо не перший. Щоб там у хліву не ховалося, а коту боятися нема чого, не будь я погін. Вийде рудий, як ні в чому не бувало, а потім і оголосить усім, що бачив він, мовляв, чудо. Не встиг Тіріан відгукнутися, як круть уже викликав кота із натовпу. Ага, ага. ось він, кіт-вор-кіт, без капелюха і чобіт, і тільки хвіст трубою. Ну що ж, слава герою! Готовий зустріти небезпеку лицем у лице? Хм, ласкаво прошу. Перед тим, як відчинити двері, нагадаю... Якщо комусь раптом накрутять хвіст чи вуса обскубуть, то я тут ні до чого. Втім, кіт спокійно ступив далі. Жодна шерстинка не здригнулася на його гладкій та лискучій шерсті. Хвіст задерся іще вище, і він гордовито пройшов, як ступаючи лапами повз багаття. Далі кіт пропарадував настільки близько від тіряна, який притисся до дальньої стіни хліва, що якби не був він настільки зайнятий собою, їхні очі неминуче ззирнулися б, тим більше, що зелені котячі очі дивилися не кліпаючи. «А, і вус не дує, і оком не зморгне. Знає добре, що йому нічого не буде». Зауважив із цього приводу Юстас. Тим часом Круть, так само як і раніше, під та роблячи різні мерзенні морди, дошкандибав до кота, переможно здійняв лапку і відсунув засув. Двері прочинилися. Тіріану здавалося, що входячи у темний дверний отвір, кіт навіть муркотів щось своє. «Котяча!» Раптом тишу розірвало найстрашніше котяче нявкання з усіх, які коли-небудь чули на цій землі. Якщо вас коли-небудь глупої ночі будила котяча колотнеча або ще одне й те ж саме їхні опівнічні романси, то ви зможете зрозуміти, чому від цих звуків усіх так і підкинуло на місці. А далі, далі було гірше. Круть полетів шкереберть, бо його збило із нік щось руде, що, не розбираючи дороги, мчало просто на натовп. Не будь відомо, що це кіт, то його можна було прийняти за руду блискавку, запущену і у натовп. Вмить він пролетів через галявину, а далі усі-усі кинулися у розтіч. Тому приємно водитися із котами, які ведуть себе таким чином. Кит тим часом сторч голов злетів на дерево, крутнувся навколо стовбура, немов хотів зловити сам себе за хвіст і звис униз головою. Вигляд його вселяв побоювання. Хвіст розпушився до розмірів решти тіла, очі були немов два тареля і палали зеленим полум'ям, а шерсть... Шерсть на ньому уся до останньої волосинки стерчала дибки. «Дав би бороду на відсіч», – прошепотів Погін, – «аби знати напевне, це він так з умислом, чи все ж таки із переляку?» «Тихіше, друже», – прошепотів у відповідь Тіріан, – «бо саме цієї миті, схоже, почали перешіптуватися і круть із начальником гвардії». Тож було б не дізнатися, про що вони шепочуться. Почути, однак, нічого не вдалося, окрім одного – нової скарги Крутя. І все те на мою голову, і тільки на мою голову. Та судячи з вигляду змовників, така поведінка кота їх дійсно ошалешила не менш, аніж самого Тіряна. «Ей, рудий!» – нарешті гукнув до кота капітан. «Годі скиглити! Ну, мокре ще викладай! Що ти там побачив?» <глөм> <глөм)> загорлав кіт. «Чуєш, но ти!» – спробував присоромити його капітан. «Ти ж як-не як -най -най -най розумний звір! Можеш розмовляти! Тому, годі, вити! Ану, розказуй!» Та відповіді не було. І тут... Тіріан, а також усі інші, раптом із жахом відчув, що насправді кіт намагається щось сказати, але замість мови у нього із рота вірніше уже із пащі. Лються крики, що ви і так можете почути від будь-якого пересічного сердитого кота на ім'я, скажімо, Том, Мурчик чи Василько десь на задвірках звичайної садиби. І чим довше тривала ця котовасія, тим менше кіт нагадував розумного звіра, що міг розмовляти. І тут, тут не витримали й інші. Схлипи і повискування долинули з усіх боків. «Погляньте, ну, на бідолашну тваринку!» – пролунав голос ведмедя. «Вона не може сказати їй слова!» «В неї відняло мову. Вона знову перетворилася на безсловесну тварь. Гляньте ну, на його писок!» Усі глянули і обімліли, тому що так воно й було. І тоді неймовірний жах охопив звірів нарнії. Бо кожен згадав, як його іще в часи жовторотого пташеняцтва чи то цуценяцтва вчили, що коли Аслан іще на зорі часів дав звірям нарній мову, то наказав їм, «Будьте добрими один до одного, інакше онімієте, і станете безсловесними, як ті тварини, що населяють інші країни». О! «Нині це стається із нами!» Пролунав загальний стогін. «Помилуй, помилуй!» Почулися голоси. «Пожалій нас, о, милостивий пане Круть, Стань між нами і Осланом, Замов за нас слівце! Відтепер і навіки говори за нас! А то нам самим лячно, нам страшно!» А Рудий тим часом... Уже зник у кроні дерева. До речі, від того часу його більше ніхто і ніде не бачив. Король Тіріан стояв, схиливши голову. Його рука лежала на держаку меча. Як і всі інші, він був приголомшений раптовими перетвореннями цієї ночі. То йому здавалося що найкращий вихід вихопити меча і стати до бою, а то, навпаки, почекати й подивитися, що далі буде. Адже дійсно, події розвивалися дуже стрімко. Мій батько. Раптом пролунав дзвінкий голос, звідкись зліва. Король Тірян відразу здогадався, що голос цей належить Остраханцю. Тому що в армії тісрока було заведено, аби рядові солдати зверталися до начальників зі словами «мій повалителю», а молодші чини до старших словами «мій батьку». Джилл із Юстасом про це не знали, але, поводивши поглядом по натовпу, теж змогли відшукати мовця. Звісно. Помітити когось осторонь від вогнища у відблисках полум'я завжди легше, аніж намагатися розгледіти його крізь багаття, коли все, що лежить за межами кола вогняного, здається чорним. Отже, той справді був остраханський офіцер. Був він молодий, високий і стрункий, і, напевно, за остраханськими мірками вважався красен. Мій батько. Звернувся він до капітана. «Дозволь увійти мені!» «Що за промови, Емете?» Напустився на нього капітан. «Хто кликав тебе радити раду? Хіба личить хлопчакам розтуляти рота, коли старші мовчать, а?» «Мій батько!» – вперто промовив Емет. «Правда, каже твої мов устами, я молодший за тебе!» «Але правдою є й те...» «Що в моїх жилах, як і у твоїх, тече остраханська кров, і так само, як і ти, я покликаний служити Ташу, а тому...» «Мовчи, порубче!» — розізлився Тарка рідша. «Да поки я тут, командир! Нічого тобі робити у хліві! Хлів тільки для нарнітів. «Чому, мій батьку, заперечив йому Емет. «Чи не ти сам казав...» що Аслан і Таш суть одне й теж. І якщо у твоїх вустах правда, то там всередині я знайду Таша. Як же може бути таке, що мені немає чого робити у хліві? Тисячею смертей готовий я померти, аби узріти Таша». «Не тямущий ти дурню», – підвищив голос Таркан Ріжда. «Не суди про те, що вище твого розуміння». Та вигляд Емета виражав непохитність. Хіба та ж і Аслан не одне єдине? Чи Круть збрехав нам? Єдине, єдине, замахав на нього лапками Круть. Тож присягни у цьому, сказав Емет. Як же ви мені всі набригли, заскигли Круть. Скільки всього на мою бідну голову, а вона й без вас болить. О, зараз, хай там як, я присягаю. В такому разі, батьку, повторив Емет, я рішуче налаштований іти. Який дурень? Почав було ріжда, але тут гноми здійняли шум. Нехай іде. Чому це ти його відмовляєш, смаглолиций? Чи це тільки нарніця можна, а твоїм ні? Чи там не приховано щось таке? Що вам проти показано, га? Тірян і співтовариші змушені були дивитися на Таркана ріжду тільки зі спини, тому їм так і не довелося дізнатися, що саме виражало його обличчя, коли він, знизавши плечима, мовив Гаразд, вам бути свідками, не я виною тому що пролється кров цього нетямущого юнака. Ідеш, безрозсудний, воля твоя!» Емет, точнісінько так само, як і до цього рудий, вийшов уперед і опинився на вузькій галявині між палаючим багаттям і темним хлівом. У очах його танцювали вогні. Обличчя виявляло гордість, а рука лежала на її ятагана. Що ж, він високо ніс свою голову. Джил мало не розплакалася від думки про те, що може на нього чекати за дверима. А от єдиноріг прошепотів на вухо королю. Гривою лева присягаюся. Особисто мені до серця цей молодий воїн, хоч він і тричі остраханець. Він заслуговує на значно краще божество, ніж той таш. «Ох, як же мені хочеться знати, що там усередині!» – прошепотів Юстас. Емет прочинив двері і ступив крок у розверстий зів невідомості. Двері він за собою зачинив. Минули лічені миті, хоча б всім здавалося ще набагато довше, і двері розчахнулися знову. «Ще мить!» І по галявині покотилося тіло в остраханських обладунках, кілька разів перевернулося і лишилося лежати на спині. А двері зачинилися. Капітан кинувся до тіла, нахилився і на мить застиг у подиві. Він негайно опанував себе і повернувся до юрби. Ось ізбулася воля нерозумного юнака. Озрів він таша і віддяка за це смерть, і пересторога іншим. Так, так, це дійсно так, зацокотіли зубами налякані звірі. Тіріан і його друзі, лише мимохідь, глянувши на заклякле тіло, перезернулися поміж собою. І було від чого. Адже вони перебували набагато ближче до полеглого остраханця, аніж уся юрба по той бік багаття. Вони відразу помітили те, що було приховано від інших, і те, що приховав Ріжда. Адже тут лежав не Емет. Убитий був значно старшим і крамезнішим. До того ж, на відміну від Емета, він мав велику бороду. Зареготав раптом круть Ну, то хто ще хоче? Хто сміливий? Якщо сміливців нема, то беру я сам Раз, два, три, хто опиниться в хліві Джмільджола і Джбан Хлів іде до нас, кабан Давай, кабане, виходь Виходь, волочіть його сюди, остраханці Нехай він довідається, що таке таш Кабан важко піднявся на ноги але виходити і не подумав. й хрін!» – рохнув він. «Самі підходьте! Скуштуйте нас першу, мої ікла!» Хоробрий звір збирався битися за своє життя. Остраханці з кривими ятаганами уже брали його в охват, а ніхто із звірів і кіхтем не поворухнув, аби прийти йому на допомогу. Коли Тіріан побачив це... В середині у нього ніби щось перевернулося, і більше він не вагався. «Мечі — Мечись спіхов, наказав він тихо, — астріли на тятиву. — За мною! Здивовані нарніці не встигли змигнути оком, як на галявані перед хлібом немовні звідки виросло сім тіней. На чотирьох із них у відсвітах полум'я вигравали кольчуги. Над головою однієї з них зблиснуло лезо меча Всі погляди були прикуті до неї Це і був король І тоді над натовпом злетів його голос Тут стою я, Тіріан, король і повелитель Нарнії В ім'я Аслана прийшов я сказати вам Таш – це злий демон Круть – це великий зрадник і брехун а віроломні остраханці, загарбники і заслуговують вони на смерть. На мою сторону, істині нарнійці. Невже вам не бридко жити під чужою п'ятою, трястися від страху і чекати, поки нові хазяї не знищать вас по одному? До мене дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ. Чудової книги Клайва Стейпл за Льюїса «Остання битва». Напишіть в коментарях вашу думку про цю книгу та аудіоверсію. Ну а ми з вами обов'язково почуємося дуже скоро в наступній частині. Не ж цю розповідь посередині.